Jamen det er dejligt at sidde her med dig, Lone. Vi er i gang med at prøve at optage vores allerførste næste kaffe, fordi vi gerne vil holde sådan nogle næste kaffer, hvor vi prøver at tale lidt om, hvad kirke er for mennesker i det semoderne. Ja. Øhm, og alt muligt andet, der kan komme ind. Men øh, vi er rigtig glade for, at du har sagt ja til at, at vi ville være med her på det eksperiment. Tak, det vil jeg gerne. Ja, det er dejligt. Og du er, vil du selv præsentere dig selv? Øh, ja, det kan jeg godt. Jeg hedder Lone Vestergaard, og jeg er mor til tre. Og så er jeg højskolelærer her i EU, på EU Ungdomshøjskole Og øh, underviser i forskellige designfag, kemik. Og så er jeg jo selvstændig designer, og har været i mange år. Ja. ja. Og så laver vi faktisk noget samarbejde lige nu her, også mm -hmm. udover det her. Ja. Og det er, at vi skal have, vi har holdt, eller holder nu her på torsdag, men ja det kan være, at vi skal klippe det ud, men, men at vi holder sig langsomt talt om generositet sammen. Ja. Det er et rigtig sjovt eksperiment. Det, glæder også det. Ja. Og så den anden ting, vi laver, det er, at, fordi du har arbejdet meget med sådan en særlig måde at arbejde med collager på, og der er du inviteret med til at, at lave noget med konfirmanterne. Ja, det, her i, det er alle tre konfirmandhold her i april måned. Nej, jo april måned, ja. Ja, hvor vi, øh, hvor vi har fået et samarbejde omkring øh, deres konfirmandord, og hvordan de skal lave sådan en af, altså netop, at det kommer til at betyde noget for dem, at det ikke bare er nogle ord, de forholder sig til, ud fra en eller anden gammel kontekst af, at nu skal jeg konfirmeres, men egentlig prøve at tage det mere ind i deres eget liv, og hvad det faktisk betyder. Og så netop også kunne lave sådan en øh, personlig, kunne fremstilling af, af det. Ja. Og hvor jeg prøver sådan at invitere dem ind i nogle forskellige, sige, forskellige temaer, så hvis man ikke føler, at man ligesom har noget på hjertet, så kan det være rart at blive inspireret. Så, så det er der, jeg skal komme med nogle oplæg til dem, ja. ligesom og at sætte lidt mere i gang. Ja. For dem. Det er noget af det, jeg synes er, er helt vildt spændende ved den måde, jeg har sagt, du er i verden på, men også den måde selvfølgelig, du arbejder på, men det er, at, øhm, at du arbejder egentlig meget ud af det personlige, samtidig med at jeg har sådan en stor fornemmelse af, at det kollektive også betyder meget. Altså det er ikke sådan en eller anden rå individualisme, men at det personlige får et eller andet udtryk, som har rod i noget tradition, mm -hmm. hvis jeg kan sige det på den måde. At altså, ser du egentlig også dig selv på den måde? Uh, det, er et, det er et dejligt spørgsmål. <laughs> Så stort også. Ja, ja. Øhm, jamen, jeg, jeg tænker det rigtige det her med, at, at hvis man føler, at man har sådan et stort, eller et, et, et, et, et rigt indre liv, hvor der, hvor der er mange sådan. Øh, kreative processer og delprocesser, og sådan, der kører, hvor jeg netop tænker ret, rigtig meget over, hvordan jeg sådan faciliterer tingene i forhold til, altså processer i forhold til for eksempel eleverne her på skolen, eller et samarbejde nede med kirken. Altså hvordan det der med, hvordan rum virker, mm. eller hvordan man får andre mennesker åbnet op til at kunne give noget af sig selv. Ja. Øhm. Ja, ja, på ja. en måde, hvor de føler sig virkelig inviteret og, og kan åbne sig op, uden at det bliver sådan en dikteret måde, eller sådan forseret. Nu skal vi et eller andet, ikke? Ja, det forstår jeg udmærket. Det, og det, det handler også om ø, tillid på en måde, ikke? Mm. At man kan være sammen i rummet. Ja. På en måde, uden at vi skal alt muligt, men hvor der er tillid til, at man kan udfolde sig. Ja. Ja. Og en invitation til det, øh, som for mange er, hvad skal man sige uvandt, eller sådan det der med at ture og åbne op, eller ture og være kreativ eller give noget af sig selv i en samtale mere, end bare lige øh, hvordan været var, eller hvordan man lige havde det med man så et eller andet ja. okay. også, også også at dvæle, ja. altså give ting ja. tid til, fordi nogle gange opstår der jo nye tanker mm. når man ligesom bare er der, altså ja. så opstår der noget man ikke havde forestillet sig helt klart, ja så den der fordybelse, der ligger i at kunne altså ja, at sure, måske måske åbne et rum op, som folk normalt ikke øh, føler, de er en del af. Ja. Det forder udmærker. Tænker jeg, at øh, det, det er noget af, jeg synes, der er rigtig spændende. Ja. Sådan et stort spørgsmål, jeg sådan har tænkt, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er. Øh, fordi jeg egentlig selv overvejer meget, altså hvordan ville vi egentlig have det, hvis nu for eksempel kirken var helt væk. Mm -hmm. Altså det er selvfølgelig at bringe samtalen et andet sted hen. Men på en måde handler det også om det der tillidsfulde rum, for mig i hvert fald. Mm -hmm. Fordi det er kirken egentlig for mig, rummet som sådan. Mm -hmm. Næsten før der sker noget i det. Men hvordan, altså hvad betyder det egentlig for dig, hvis jeg nu skal spørge helt stort, hvad betyder det for dig, at der overhovedet er kirker i Danmark? Mm -hmm. Eller religiøse rum? Ja. Mm. Jamen det er, det, er, det er et rigtig stort spørgsmål Og det jeg kommer til at tænke på nu Når det er dig der spørger Det er øhm, Altså at jeg har oplevet en meget stor glæde Ved de artsgudstjenester Jeg har, har været en del af har oplevet med dig. Fordi det for mig taler Til en øh, sanselighed Som jeg rigtig nemt kan gå ind i Mm. som jeg kan savne at gå ind i og som jeg faktisk føler jeg næsten ikke har oplevet andre steder end der mm. altså at kunne være sammen med andre øh, på den måde som det rum har indsat til og, øh, og sådan åbne op for nogle sandsligheder og, og mærke kirkerummet og hele ja, sangskat og fællesskab og sådan på en meget, meget, meget nær også sandslig måde mm. det synes jeg har været meget, meget fantastisk. Øhm, ja. Jeg tænker lidt, at øhm, at tit, når jeg er i kirke, altså jeg, jeg holder af at være i kirke, men jeg går ikke meget i kirke. Altså, det gør jeg ikke. Det har mest, hvis der er nogle sådan lidt særlige sammenkomster, eller nogle koncerter, eller noget. Nogle så skudstjenester, selvfølgelig også, når der er nogle andre øhm, ja, begivenheder med konfirmationer og bryllup, og begravelser øhm. men jeg, jeg jeg synes tit at ordet det kan blive meget øh, det kan blive sådan meget alene på en eller anden måde ja det tror jeg godt jeg forstår øhm. og mange ord ja. mm. og jeg, jeg, jeg sidder virkelig og, og grænsker altså det, jeg vil gerne jeg lever mig ind i det der foregår og vil gerne forstå og være med og jeg mærker også nogle ting men, men jeg bliver oppe i mit hoved øhm. Og der oplever jeg så, at kirken eller kirkerummet kan, kan bruges på en helt anden åbne og inviterende måde, som jeg synes er rigtig spændende. Mm. Øhm. Og ja, så det er jo, ja, når du så spørger, hvad, hvad ville verden være, eller hvad ville være, hvordan ville jeg være i verden uden, hvis der ikke var en kirke, eller... Øhm. Der ligger jo ja, der ligger så meget kultur og arv og ånd og fællesskab i en kirke, som jeg tror, man ikke så meget tænker over måske i det daglige, hvor man synes, jamen, hvorfor skal vi have alle de kirker? Eller ja, hvad ja, de, det, det bliver de det. egentlig brugt til? Altså ja. Kunne vi ikke bare lukke rigtig mange af dem og så have nogle ganske få, fordi folk kommer jo ikke alligevel? Eller? Mm. Øhm, men der synes jeg, at øh, altså, der, er jo, der, der, må, ja, der er en grund til, at kirkerne ikke bliver brugt, som de gjorde engang. Og der er jo, det er sikkert rigtig mange forskellige grunde til, som jeg ikke ligesom kan gøre med klog på lige nu, mm. men, men i hvert fald den her oplevelse af, at, at de ting, der fx sker herude, øh, gør, at det bliver nærværende, og det bliver, det bliver interessant at gå i en kirke, altså mm. at få nogle oplevelser, eller være med til selv at give nogle oplevelser også videre fordi man, man er sammen i det rum, når man sig i noget, der er anderledes, end det, der plejer at være. Mm. Så vælger man jo at gå derhen på et lidt andet grundlag, ja. end hvis det var en almindelig gudstjeneste. Ja. Jeg tænkte også på en anden ting, Lone, fordi noget af det, øh, jeg så har tænkt over nogle gange, det er det her med, at øh, at jeg synes, jeg kan fornemme hos dig den der forståelse af, eller at, at, at at den, altså både ny, men også gammel sangskat, du er jo også et musikalsk menneske, men også mm. den gamle ska, sangskat øh, betyder noget for dig? Helt sikkert. Rigtig meget. Og jeg har jo sådan vokset mere op med højskole øh, sangbogen, folkehøjskole sangbogen, ja. via mine og min mor og morfar, som begge var ud af en øh, højskolebevægelse, især min morfar. Jeg, de var begge to lærere på en privatskole tilbage i 60'erne. Øhm, der har jeg jo oplevet altså, som helt lille pige og, og være en del af det kor, som de holdt de havde holdt simpelthen hver en måned eller noget i den stil en, en, en stor middag for deres venner der var en del af det her, de kaldte koret, mm. hvor de sang øh, gamle også, jeg ved ikke helt det var mest folk jeg ved du have det højskole sangbogen mm. men, men øh, jeg kan mærke noget helt særligt der sker i mig når jeg, når jeg hører de her gamle sange, når jeg komme tilbage til det, det fællesskab, det rum, der bliver skabt, når man, når man synger sammen. Mm -hmm. Og som jo også lige tænker, at nu bliver gjort sådan meget præsent for mange øh, mennesker i, i nutiden, ja, i år, især fordi det jo er den her alsang, der øh, opstod i forbindelse med 2. verdenskrig omkring, ja, i slutningen af 1940, der øh, for vi ligesom havde noget at stå sammen om og mærke et fællesskab og føle, at vi, ja, at der var gode stunder øh, for et stort fællesskab i landsbyer, mm. opstod den der altsang jo som et ø, fænomen, som lidt ud af det blå, og som så blev dyrket rigtig meget øh, de næste tre år under besættelsen. Mm. Og det er jo så 75 år siden her den 4. maj, at, øh, at man startede på det, og at, at Danmark blev øh, befriet. Mm. Så der, øh, der foregår rigtig mange ting også i højskolebevægelsen som øh, har relation tilbage til det, er alle Det Men der tænker jeg nemlig også, at... Øh, altså egentlig har jeg fornemmelse af, at der er mere og mere kor sådan i Danmark i det hele taget. Det kan godt være, at det ikke passer, men det er min fornemmelse af at flere og flere mm. synger. Fordi vi har ligesom haft nogle år, hvor jamen, vi ikke har fået sunget nok. Mm. Øh, og når man synger, mærker man på en måde hinanden. Ja, og der kan man jo sige, at sådan to institutioner som kirke og højskole, efterskoler, ikke mindst, er jo virkelig institutioner, der er med til at holde sangskatten i live. Mm. Yeah. Og den skal selvfølgelig ikke stå stille. Det er slet ikke meningen med det, men nogle gange synes jeg, at øhm, i det der traditionsmæssige... At, at man åbner et eller andet, når man synger noget, man også kender helt tilbage fra sin barndom, mm. eller som går... På en måde har du jo kendt til 60'erne. Mm. Selvom du ikke er født i 60'erne, så kender du tilbage i tiden noget mm. vigtigt i dit liv, fordi du egentlig var en del af deres liv, ja. som var forankret der, hvis man kan sige det ja. på den måde. Selvom du, det er så i 80'erne, måske du oplever det. Mm. Og på den måde har vi roet i noget fortid. Ja. Og det synes jeg, sangskatten kan vække opmærksomhed på, på mm. en eller anden måde, som, som jeg synes faktisk er utrolig berigende. Ja. I hvert fald for mig selv. Det, det mærker vi jo også altså her på højskolen, at, at vores elever, som jo er unge øh, mennesker mellem 16 og 19 år, de elsker at synge. Altså, og de... I starten er det ikke er det havet. I starten ja. kan de rigtig finde sig trætte med det, men øhm, det går rigtig, rigtig hurtigt, at man netop føler en helt særlig samhørighed, og, og vi jo selvfølgelig også altså, fortæller om sangenes baggrund og inviterer dem ind på den måde. Så vi oplever nu, at, at de faktisk laver... Vi har fået lavet en, en, vores egen sangbog her på skolen med ja. de sange, der virkelig betyder noget... Øhm, Ja, så de er med til også at kvalif altså kvalificere, ja, er, hvad I skal synge, ja. og derfor gør det til deres. Ja. Så vi, vi kører med den, den blå og den sorte sang, og den sorte er, er vores egen. Ja. Så de øh, også vælger sange ud fra den, når vi har samlinger flere gange om dagen, ja. morgen og middag. Ja. Øh. Ja. Vi har også, øh, fået, der har været en tradition her på skolen opstået for... Jeg tror, det er 25 år siden højskolen her i Ungdomshøjskolen fik sin egen sang, som simpelthen bliver brugt i alle mulige sammenhænge og en tradition omkring, når vi har elevtræf og gamle elevfest og hvad vi nu har af generalforsamling og sådan noget, så synger vi den sang, mm. som hedder Den Blå Planet. Øhm, og det, er sådan, det har været sådan en eufori at komme med ind i det univers, og den skal synges på en bestemt måde, og man skal stå, alle stå op på stolene, når man synger Nå, den. Ja, det, det er meget særligt. Men nu er der simpelthen, øh, for et halvandet års tid siden, øh, var der en elevgruppe, der lavede en ny sang. Ja. Som er blevet vores sang. Og det øh, er det jo meget smukt, fordi vi skulle ind i et nyt rum. Faktisk et øh, designlokale, der var her på skolen, som jeg så afgav, fordi mm -hmm. at vi manglede et fællesrum ja. til eleverne, hvor de kunne øh, hænge ud i større flok, og med en masse sofaer, og billiardbord, og dart, og så videre, har også en rigtig samlingshygge spillerum. Og så skulle det også have en sang. Og så skulle det også have en sang, og ja. det skulle indvis. Ja. Og den, øh, den sang er blevet så stor nu, at den er blevet en del af, når vi holder vores de her store fester, så er vi begyndt også at synge den sang. Ja. Det betyder enormt meget. Øh, og ja. Min kolleger ved godt, at de skal ikke kigge op på mig, når vi synger den. <laughs> Fordi at øh, jeg synes, det er meget stort også. At det sker det, altså ja, under en der, hvor jeg ligesom afgav det lokale, og så opstod den her sang i forlængelse af det. Det synes ja. jeg selv er enormt stort. Men også den der elevinddragelse, ikke? at, ja. at, at øh, jeg synes noget af det, der er meget vigtigt at give videre til næste generation, det er egentlig det der med, at man kan påvirke verden. Mm. Og de, der har været med til at lave den her sang, de påvirker verden, og de har den der fornemmelse af, ja. at det kan være, at de påvirker verden med den sang mm. i 25 år. Ikke? Ja. Så det, det giver sagtens. også sådan et fantastisk perspektiv ja, det på det, det, man bidrager med. Ja. Og ja. Ja, de kommer jo også Stadigvæk på besøg har Med til vores samlinger Og så skal vi jo altid synge den altså, ja. Der er fire elever der er med til at lave den ja. Ja, men det er meget specielt egentlig Ja, ja. Meget smukt ja. Har du noget du tænker mm. du har lyst til at Vi skal snakke om mm. Altså der er noget jeg har tænkt over Men som jeg Og det jeg mig Jeg har ikke jeg, har ikke få... jeg kan ikke finde det frem altså, i mit hoved, hvad det er, mm. men jeg har et spørgsmål, som jeg må stille dig en anden dag. <laughs> ja, ja. Nå, men det er helt fint. Ja. Som, øh... ja, jeg har simpelthen ikke lige kunne få det... få det frem, men det er noget omkring frygt, ja. og noget, der bliver sagt i, jeg ved ikke, om det er i trosbekendelsen, eller, der er noget omkring frygt, som jeg ikke forstår, ja. som jeg skal have, have dykket ned i. Ja. Jeg synes, det er underligt. Øh... Altså, er det det, der leder os ikke i fristelsen? I, øh, nej, det Er det ikke det. Nej. Øh, frygt. Det, det er det deciderede er frygt. Frygt ja, ikke, eller frygt? Nej, det er. Altså, frygt ikke er det... det øh, man kan sige, at det egentlig er det... Nu kan vi lige prøve at snakke lidt om det. Ja. Men frygt ikke, det er... Øh, det er egentlig det, der bliver sagt, når alt er allermest på spidsen mm. i det nye testamente. Øh, når... Øh, når englen kommer til Maria, mm. så er det første englen siger er frygt ikke. Og når englene kommer ved opstandelsen, så er det første de siger er frygt ikke. Og på en måde er det jo essensen af hvad kristendommen gerne vil på en eller anden måde sådan, sige til mennesker. Det er velvidende, at livet også er frygtsomt, mm. fordi vi oplever så vilde ting og vi bærer, vi bliver ligesom, vi bærer mere end vi kan holde til. Ja. Altså der er egentlig kræfter I vores liv, som er voldsomme, end vi kan bære mm -hmm. Og være i Og vi gør os selv jo Altså vi gør jo simpelthen Også selv ting, der, der får alt det her frem Så det er både sådan noget vi, Der ligesom sker for os Men også noget, vi selv mm -hmm. er med til at være motor for ja. Som egentlig jo gør, at vi Et eller andet sted Frygter Livet, eller det næste skridt, eller Altså det at være i livet er egentlig ret voldsom ting, ikke? Mm. Og det at vide, at man skal dø, mm. det er jo sindssygt voldsomme ting, når man sådan tænker over det. Og derfor er den der frygt ikke, det er en fornemmelse af, øh, at altså Jesus vil sådan, han bruger også det, de udtryk, og det, det er jo sådan at, at indgive fred. Mm. Ligesom velsignelsen egentlig er. Og men det der bare er med det, det er, at det, det er et sted, hvor jeg hører det, at det betyder det modsatte af det, du siger. okay. Hvor Så man skal det frygte der, det. Ja, ja. Og det er der, hvor jeg ikke forstår, øh, ja. hvad, hvad er det. Det kan, kan være. Det, ja, det kan være, med. Mig, jeg, kan, jeg har virkelig siden du skrev i formiddag. Men der er, der er selvfølgelig også det. Altså, der er også en modsatte side i, i kristendommen, som er lidt sværere at forstå. Fordi det her sådan, trøsteri, det er jo sådan set meget let ja. at, og, ja, ja. at have med at gøre. Selvom det kan ramme en ret betydningsfuldt fx til en bisættelse, fordi at der frygter man. Altså, når man sådan hænger ude på kanten, så bliver de her ting, som også kan virke banale, mm. de kan blive ret betydningsfulde, ja. og meningsfulde, ikke? Jo. Men, men, øh, men der er det komplekse, at, at der er jo også sådan, hele det der element med, at vi også skal frygte Gud. Ja. Altså, at ja, det der det, er, er... det, det? Der bliver sagt en eller anden bestemt samling, jeg kan ja. ikke huske det, desværre. Nej. Men, der, men man kan frase, jo sige... En hvor jeg ja. hver gang tænker, nu skal jeg huske lige at finde og ud af, hvad om, det noget? Ja. Der står det ja. Men, men man kan jo sige, at det, det at Gud er frygtindgydende, mm. det er noget, vi taler mindre om, for det er nemmere at tale om, at han er kærlig, ikke? Ja. ja. Men sådan det guddomlige, hvis man nu sådan tager helt sådan det store åndelige perspektiv, mm. at der er et eller andet i tilværelsen, der er, der er stort, og som på en måde jo også har ansvar for det onde. Mm. Altså, det er jo hele, man kalder okay. det teodici-problemet, ikke? At, at hvorfor er der ondskab i verden, hvis, mm. hvis Gud er god? Det er jo sådan et Helt, altså det er nok det spørgsmål, flest mennesker har stillet sig selv, mm. og som vi aldrig sådan kommer helt til bunds i, fordi det er jo, det er jo ikke noget, der går op. Mm. Men hvis jeg skal prøve at beskrive det der sådan store, åndelige, som jeg jo bare kalder gudsen helt bramfrit, men, men det, det, det har man altså sådan tilbage i historien kaldt, at det er tiltrækkende og frestødende. Ja. Faskimentum et tremendum. Altså det er både noget, noget, der tiltrækker os, vi har brug for, og så er det noget frygtindgydende. Ja. Og sådan tror jeg simpelthen bare, man må sige, at det hellige på en måde er. Jeg kommer til at tænke på, at jeg har lige prøvet at være med til et stykke bronze. Ja. Og sådan i, i, i gammel tid, altså tilbage i historien, middelalder, bronzealder og sådan noget, der har det jo været en hellig handling. Og det er både super fascinerende, og sådan dragende, ikke? bare lyset, det bliver fuldstændige guddommeligt lys. Ikke? Det, det sker der på en måde, man ikke har set før. Det bliver blankt på en måde, man ikke har set før i sådan processen. Og samtidig er det, jeg tror det er 1100 grader varmt mm. og sindssygt farligt. Ikke? Ja. Og det har lige præcis det et eller andet utroligt givende. Mm. Noget, man virkelig gerne vil i berøring med. Og sådan noget, der er sindssygt farligt, ja. fordi man kan dø af det. Mm. Og da hvis man sådan skal forstå det guddommelige storhed, så tror jeg, man bliver nødt til at komme helt derud. Jeg ved ikke, om det giver mening at svare på den måde, men altså, der er frygten. Der, der, Gud er ikke kun en eller anden narasut, vi kan trøste os ved at tæppe, vi får over skuldrene og en is i munden. Altså, ja. det guddommelige er simpelthen så meget mere stort og kraftfuldt. Ja, men hvis vi tror på det, altså, ja. hvis vi tror på, at det guddommelige er så stort og kraftfuldt, og der er en mening med det, så har jeg svært ved at forstå det med frygten. Altså, at der er en mening med de ting, øh, ja, der men sker. Man, ja, men det er fordi, jeg, jeg tror egentlig ikke, der er en mening med det. Altså, for mig er det ikke forbundet med en mening af det, der sker. Mm. Øhm, jeg synes, det er utroligt svært. Jeg, det har, jeg har aldrig sådan selv været let efter mening. Øh, på min vej. Men altså, det ved jeg er med på... Eller lande sig ind i, at... Øh, altså for mig gør det guddommeligt, at jeg tør at mig ind i det, der er meningsløst. Ja. Altså, når jeg bliver udsat for noget, som jeg virkelig også synes er sygt urimeligt, eller ja. alt for hårdt, ja. så, øh, så spørger jeg faktisk aldrig til, hvad jeg skal bruge det til. Ja. For jeg tænker at egentlig, det er bare at det bare slår mig om kul, mm. og på en måde er ved at slå mig til grunde, altså sorgen over mine forældre for eksempel. Ja. At det egentlig bare er noget, der slår mig ned, og som, som ligesom er det der meget urimelige og hårde, som mm. vi skal bære, selvom vi ikke kan. Mm. Og der, der er trøsten for mig det, at jeg kan hvile mig ind i noget, der er kæmpe stort Og som simpelthen er der. Også når jeg selv er helt... Øh, jamen både også pisse ligeglad med det. Altså, mm. øhm, altså at det ikke sådan afhænger af min sindstilstand. Det er der bare. Yeah. Og nogle gange kan jeg så have brug for, eller giver det mening at hvile mig ind i det. Mm. Og så mærker jeg faktisk en tryst. Mm. Øhm, og så, så kan Det man... mening. Det er... Nej, det er faktisk ikke mening. Nej. Øh, nej, det er det faktisk ikke. Jeg synes, det der med mening er svært fordi... Øhm, altså man kan jo godt sige, når man har oplevet, når man lever livet, så kan man jo godt se, at man får noget med af alle de begivenheder, man bliver udsat for eller kommer ja. ud for. Altså sådan helt banalt, at man bliver stærkere, og det er der ikke slår ind i hjælheden, ja. jeg har sagt. Altså sådan, mm. Og det er, jo, i at for... det er jo en mening, øh, som er værdifuld, Altså for eksempel, da jeg mistede min far, så tænkte jeg, okay, men jeg kunne holde til at miste min mor. Ja. Jeg ved, jeg kan holde til at miste min far. Ja. Selvom jeg ikke vil. Ja. Det er jo en mening, fordi jeg har fået ja. noget erfaring med mig, der gør, at, øh, at der, er, der er en eller anden kraft, der, ja. der gør, at jeg ved, at jeg overlever det. Jamen det er det, jeg... Det er, det er lidt det, jeg tror, jeg tænker, eller føler, eller... Ja. Den der styrke i, at man kan mærke, at... Ja altså at alligevel er en tro på at man ikke selv går til grunde ja men det er jo det, også... det gør man jo så i en eller anden form på et tidspunkt men øhm... ja. altså jeg synes egentlig at hele det der med øhm, altså Guds styrke og det man også skal frygte ham det er på en måde i forhold til sådan Guds storhed mm. men samtidig hviler jeg egentlig i at øhm, altså hele det der budskab om at det er kærligheden og livet der sejrer mm. altså at det gode har primat ja. Ja det er jo ikke det, vi ser, for vi ser jo egentlig, at vi dør, mm. og at vi mister. Så egentlig så kan vi godt sådan se, at vi kommer videre, men det er egentlig ikke helt kraftfuldt nok for mig. Mm. I hvert fald ikke som til tanken om jeg selv skal dø, eller jeg selv skal miste. Mm. Øhm, men da, da, jeg synes, at hele, altså på en måde også bare at bede en bøn, som, øhm, som jeg jo er et menneske, der kan bruge, og det, det tror jeg egentlig mange gør, også uden, at de sådan udfolder det, men bare, King siger jo, at sukket er den mindste bøn. Så bare det der med at sukke, det er på en måde at slippe noget i sig selv, og vilige i noget andet. Mm. Og det er på samme måde, at jeg bliver fader, hvor det er at slippe noget i mig selv, og hvile i noget andet. Mm. Øhm, og når jeg har sorg, og læne mig ind i noget. På en måde tænker jeg, at de, øh, det er på en måde en erfaring, i, i sidste ende at skulle slippe livet. Mm. Øh, som jeg synes, at man... Jeg får i hvert fald flere og flere af den slags erfaringer. Og når jeg tænker på min egen farmor, som, øh, som talte meget med Gud. Øh, hun sagde altid, når jeg sagde til hende, at hvordan det var at meditere, og sådan noget, så sagde hun altid, at det er, jo, det er jo bønane. For hende var der ikke forskel. For det er det at slippe sig selv og overgive sig. Men det, jeg tror, den bevægelse var hun ekstremt dus med. Og på den måde var hun... Øh, Ja, så var det ikke skræmmende at se hende dø. Nej. På en måde. Det var noget, jeg kendte i forvejen. Og på den måde gav hun mig også livet, da hun selv slap det. Ja. Med en kraft, på en eller anden måde. Ja. Som, ja, så på en eller anden måde igen, det der med slægterne, og det historiske, på en måde også er forbundet med det store guddommelige, mm. eller, sådan en eller, anden, eller kunst, eller åbenheden. Ja. Ånden. Ånden, noget, eller noget spirituelt. Ikke altså, ja. ja. ja. At der ja en, det er en også en den øvelse, på en eller anden måde, jeg føler, jeg gør i... Når jeg går til yoga. Ja, det forstår jeg altså, Det er det helt det samme, som ja. det, du fortæller nu egentlig. At ja. det, det der med at kunne give slip øh, på sig selv, eller har ja. hvile i det nu, der er nu. Altså. Ja. Det mærker jeg jo i gudstjenesten. Jeg har mm. jo en, en ene, som, øh, som har sagt til mig, at alle mine... Hun er yogalærer. Mm. Og, øh, og hun har sagt, at alle mine chakre er åbne, når jeg holder gudstjeneste. Ja. Og det er jo en meget sjov måde, hvordan... Sådan det der religiøse felt. Vi har forskellige sprog om det, vi gør noget forskelligt. Og man kan være i, altså man kan jo godt gå til yoga om tirsdagen, og gå til som om søndagen. Mm. Øhm, men der, der er noget, der er fælles i det. Der er også noget, der er forskelligt. Og det, det er det, der gør, at jo ældre jeg bliver, for jeg, eller i hvert fald den periode, jeg er i nu her, mm. der har ikke gudstjenesen primat over i yogaen. Og det er på en måde, fordi jeg synes, at yogaen handler også meget om kontrol, hvor gudstjenesen handler om slip for mig. Okay. Og det er fordi, at, at jeg synes, altså bare, bare hvis man nu sætter af mm. så synes jeg, at yogaen har noget med at kontrollere væretrækningen for at komme ind i det mentale rum. Mm. Hvor jeg i hvert fald lige nu her, har meget mere brug for let go-fornemmelsen. altså ja. simpelthen slippe ansvaret og forstå, at på den store klinge, mm. der magter jeg ikke livet. Mm. Det er det, jeg også mange af mine prædikner handler om lige for tiden. Mm. Fordi fordi jeg kan ikke, jeg, jeg, og jeg synes også, det bliver patetisk, når vi tror, vi kan regne den ud. Mm -hmm. Så nogle gange de der samtaler efter yoga eller meditation, det har jeg meget svært ved at være i. Ja. For jeg synes, det bliver klubagtigt. Ja. Altså ja. faktisk den, den øh, fordom, folk kan have over for kirken, at de sådan, at lukker sig om sig selv og bliver okay. klubagtig. Ja. den kan jeg nogle gange mærke i de andre rum, og så tænke, det er det her, folk mærker, når de ikke kan lide folkekirken. Ja. Ikke? Altså. Ja. Ja. Altså, eller, ja. Jamen, det er interessant. Jamen faktisk, og det er ja. faktisk også meget interessant for mig selv, fordi jeg pludselig forstår jeg, en fordom over for kirken, som jeg ikke havde forstået før. Ja. For jeg ja. mærker den på min egen krop ikke, at ja. ad, jeg kan faktisk ikke snakke om det på den måde. Ja. Det bliver for individuelt faktisk. Ja. Og for meget, mig. Meget, meget. Hvad oplevede du? Hvad sandtede mm. du? Hvad gjorde du? Mm. Den slags samtaler kan jeg simpelthen ikke lige. Og godt være i Nej. nu. Det kunne jeg godt da jeg var 30. Mm. Det kan jeg ikke så godt nu. Nej. Ja. Det, er det, det er den modsatte, jeg har altså, ja. med yoga. Nemlig. At, øh det, bliver med at kunne give slip og, og lande sig ind i, i livet. Og, og det store. Og det store. Ja. ja. Og egentlig ikke sådan en mm. på den måde overhovedet. Nej. Slet ikke. Nej. Øhm, Men der tænker og jeg noget, også... ikke noget sådan det kontrollerede væretræk eller åndedrag. Og helt modsat øhm, altså, at kunne være med det, der er. det synes jeg Ja, accepten. Jeg er, ja, det er simpelthen det. Ja. Altså det er på den måde, jeg føler sådan, at jeg kan øh, give slip at være øh, ja, uden frygt, eller hvad skal ja. jeg sige, øh, ja. i store dele. Ja, at det bliver det frygtløse rum, ja. der åbner sig der. Ja. Ja. Ja. Jeg tænker, at man jo... Altså, vi mennesker, både sådan, i den forskellighed, vi er i, eller sådan, som de forskellige individer, vi er, mm. men også forskellige tidspunkter, altså det kan være... Altså, det er jo både svingende, i, som jeg sagde, da jeg var 30, og er nu, og måske til det anderledes ud, når jeg bliver 10 år ældre. Men det, det er jo også sådan fra dag til dag ikke? Altså, mm. fordi det her rum, vi prøver at tale om, hvis man skal kalde det et åndelige rum, hvor man, øh, man viler sig ind i noget større, mm. hvis man skal sige det på den ja. måde. Det, det kan egentlig det kan opstå mange steder. Altså, det kan også opstå for mig, når jeg skriver, for eksempel, mm. og jeg tænker, at det er det samme kunstnere gør, når de er i et skabende rum. Mm -hmm. Det er også noget, man kan opleve i et nærvær med et samtale eller med sine børn mm -hmm. eller sin elskede. Ikke? At den der fornemmelse af, ja, på en måde, at det bare klinger rent. Ja. Æm... Fuldstændig. Ja. Ren, essens. Ren essens. Og ja. hvor netop frygten forsvinder, fordi nærværet over... altså, det bliver større. Mm -hmm. ja. Og der er ikke noget, der er finere. Altså, det... Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi ikke synes, at det er bedre at gå til yoga, end at lege med lere, eller ja. gå til gudstjeneste, eller holde af salmer, der er gamle eller nye. Mm. Altså den der store accept af, også af forskellige kulturer, mm. at det her, det er noget, mennesker kan. Ja. Det er noget, vi har givet i vores liv. Mm. Det, jeg frygter mest, det er, at vi tror, at vi kan leve uden det. Ja. Det, det tænker jeg, det er helt galt. Mm. Ja, fordi vi skal helst ikke mærker altså i mange sammenhæng af vores kultur eller hverdag sådan nu, fordi vi skal hele tiden noget andet. Vi skal hele ja. tiden et andet sted hen. Ja, vi skal ja, hele tiden noget, vi skal ja. honorere nogle krav eller leve op til noget eller stå inden for noget eller ja, på den måde øh, ja. løbe vi... sted imod noget, man ikke rigtig ved hvorfor. Ja, eller hvad er. Eller hvad er overhovedet. Ja. ja. Altså der er en, der har sagt, at vi er dømt til forbedring. Ja. For eksempel bruge sådan et hårdt dømt dømsudtryk, ikke? Ja. Altså sådan, i gamle dage talte man jo om dom. Ja. Sådan Gud dømmer dig. Ja. Men, men den måde, vi i vores samfund bliver dømt på, det er meget hårdere, fordi det er, at vi selv dømmer os selv. Ja. Mm. Og samfundet dømmer os. Men også, at vi selv gør det. Dømmer os selv til forbedring, at Vi aldrig er ja. det rigtige sted. Ja. Og det er jo virkelig at være fremmedgjort. Ja. Og, og frygtsomt. Ja. Øh, ikke på plads i sit liv. Mm. Der, der er gudstjenesten øh, for mig, sådan, der hvor jeg er nu i mit liv, der er det virkelig noget, det der med, altså jeg kan godt forstå min og det der med, at gudstjenesten satte hende på plads en gang om ugen, mm -hmm. og ligesom åbnede det frygtfrie rum, yeah. og tilliden til, at ting er i jorden. Mm -hmm. Men det er ikke en fornemmelse, man kan... Jeg, jeg tror faktisk ikke på... Jeg kan i hvert fald ikke som menneske sådan bare bibeholde det. Tag det med, og så... Og så er det ligesom sket. Efter, og så sket... Jeg, jeg, jeg det holder mm. en tid, ikke? Yeah. Altså, jeg kan godt forstå det der med... Altså man kan også sige, hvorfor går vi til yoga en gang om ugen. Mm. Det er måske af samme årsag, ikke? at man, man ikke... At som mennesker er det noget, vi, vi, vi også taber. Eller det smuldrer mellem hænderne på mm. os, den der øhm, tillid faktisk, mm. til at det er i orden at være her. Ja. Og derfor har vi måske brug for rum, der sådan gentagende og vedvarende kan minde os om, hvordan vi gør ja. Ja, eller kan minde os om, ja, men endda længere end det, Lone, fordi kan minde os om, hvad vi har eller hvad vi får, mere end hvad vi gør. Mm. Altså simpelthen minde os om, at det at være menneske og være i live, er at være en del af noget større. Mm. Og derfor ikke bare sådan noget individuelt. Mm. Øh, jeg er unikagtigt noget. Nej. Øhm, altså, vi er både unikke, og så er vi bare en del af noget, der er så uendelig meget større. Mm. Altså jeg så lige Harry Potter i går, så er ja. han med ære, fordi hun ligger derhjemme og er syg, min datter. Og så, øhm, så siger på et tidspunkt, der vil Harry Potter, det, det er det sidste, sådan, så vil han gå ud og, og klare ondskaben selv. Ikke? Han vil dræbe Voldemort alene, mm. for han vil ikke have, at der er flere, der skal dø for hans skyld. Mm. Og så kommer Ron løbende efter sig, Harry Potter er på vej, og så siger Harry Potter, men jeg vil kan. at flere mennesker dør for mig. Mm. Og så siger Ron, tror du virkelig, de dør for dig? Det her, det er meget større end dig. Ja. Og det synes jeg er utrolig smukt. Harry Potter er jo mm. på en måde Jesus, yeah. der ligesom offrer sig mm. for... Altså han dør jo til sidst for, for alle menneskers skyld, for mm. at det onde kan blive lagt ned. Mm. Men ikke for sin egen skyld. Ikke for, at vi skal rende rundt og tale om ham. Men for det, der er meget større håbet i verden. Mm. Livets, øh, altså livet over døden. Ikke? Mm. Det ondes Øh, skal slagtes. Ja, det undes ja. endelige. Mm. Ja, til det er meget større end dig. Mm. Det tror jeg, vi har godt af at høre. Ja. <laughs> Klart. ja.